Тереска пригадує. Один. Надвечір температура сиділа біля відчиненого вікна і малювала простим олівцем. В якийсь момент їй це набридло, і дівчина вихилилася через вікно на двір. На дворі було тепло. Повітря пронизували шаруваті пролежні холоду десь із півночі. Типово на початок осені. Між підвіконням повзало пару сонечок. Кілька хвилин Тереска вичікувала, чи не будуть сонечка злягатися. Не спостерігши нічого екстравагантного, пішла на кухню ставити чайник. Запарила мати. Цього літа всі пили мати. Таке вже літо. Сіла на ліжку, Запивала ним бублики і сіяла дрібки довкола. Вона завжди купувала бублики, коли передчувала загострення геометричності. Бублики в цьому плані були бездоганними. Бублики робили їй добре. Тереска зітхнула від млоску. Від запаху осені скубло у перенісі. Вона вгризла сушку, запила гірким запаром. На грудях Легко-легко. І для годиця пригадала школу.